وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پولیس دا مقتدیان چې د امام لپیسي ورکی تعاون ورسره کوي او د دا ګمان او یقین وي چې د استاد او امام سي فقیر او مسکین دي د زکات غستو مستحق دي نو د غی زکات خوشو اگر کا دا نوی ذکر کړي چې د زکات پی سی دي اوس د امام سیب لس په کار دی نو کده مالدار وي او د لپته ولګي د چا د زکات پی سي دي مدا غستل خود لناروا او حرام ني څو کې سي حديث د سنن ابي داود و غيره نبي صلى الله عليه وسلم د زکات مبارکي فرماي لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب د زکات کی صدقه کی د دا مالدارا او کم سره چې د کسب قادر کار کسب کول شي نو داغه په کیسه هیڅ نه او بل صحیح حدیث د سنن اربع کې راغلی نبی صلی الله علیه و سلم لا تحل الصدقه لغنی ولا لذیمره سوی صدقه د دا مالدار د دا لپاره حلال نه ده او نو داغه شخص د دا لپاره چې د په کار کسب باندې قادر او صحیح البدن وي روغ رمټ وي مدل په کار دي خپل مقتديانو له وی صاحب د نصابم کسوک ما سره دغه شانتي او تحفره کول شي خير دي د زکات پیسې د مال نو په دې انداز د خپل مقتديان پوي کی هذا والله تعالی اعلم